Благодарността Скромният обяд под големи орех на двора завърши с кратка благословенна молитва и няколко песни. Учителя е погледна всички, усмихна се и каза. За всичко, което ни донасят, аз съм плащал по невидим път. Като получа баница, разглеждам я от какво е направена. Направена е от брашно. Свързвам се с Онзи, който е сял и на житото. Благославям труда на този човек и отминавам. Намеря овцата, от чието мляко е направено сиренето. И на нея благодаря. Намеря кравата, която е дала млякото си за масло. И на нея благодаря. Най-после благославям и Онзи. Който е направил баницата. Като благодари, човек поддържа и запазва вътрешната връзка с Бога. Тогава всичките му желания ще се постигнат. Каква е разликата между светския и духовния живот? Когато човек яде и не благодари, не съзнава, че всичко е дадено от Бога. Той е в светския живот. А като яде и благодари на Бога, той е в духовния живот. Това се отнася и за всички други блага. Когато Бог вземе участие в работите ви, вие сте в духовния живот. Щом в работите ви Бог не взема участие, това е светският живот. Благодарете на Бога и тогава, когато срещнете противоречия в живота си. Всякога трябва да бъдете доволни. Това е един момент, може да е само една секунда, една минута. Бъди доволен в този момент. Имаш скръп, неприятност, тежест. Тя може би ще седи една минута, след това ще си отиде. Доволството и благодарността не значат примирение. Болен си. Ще се стараеш да отстраниш болестта, но в всеки момент бъди доволен и благодарен. Човек, като получи нещо, за всичко да благодари на Бога, така и той дава нещо от себе си. Ако приемете и не благодарите, няма да се ползвате от благата на живота. Обичате някого. Благодарете на Бога, който се проявява чрез този човек. Любовта не е негова. Благодарете за нея. Благодарността се изразява в това. Да раздадеш част от това, което си получил на другите. Една сестра запита. Учителю, как да благодаря за вниманието, с което ме приехте вчера на разговор? Като проявиш същото внимание към другите. Човек, който се доближава до едно черешово дърво, яде от черешите му и не благодари на Бога, не е разбрал живота. Всички страдат от неблагодарност. Някой е недоволен. А Бог му е дал толкова дарби, които той не е разработил. Недоволството препятства за развитието на човека. Човек, който не е доволен от това, което има, слиза в по-долна форма. Проявява животински качества. Имате малка радост. Бъдете доволни и благодарни, че я имате. Не искайте по-голяма радост. Представете си, че имате скъсана шапка, скъсани обуща и дрехи. Пристига някой и ви носи обуща. Благодарете на Бога за обущата и другите работи ще дойдат. Ако не благодарите и обущата ще изчезнат, който е благодарен за малката добродетел, и другите добродетели ще дойдат при него. Ако пътувате и сте доволни от времето, ако и да не е толкова добро, то ще се смекчи. Ние хората искаме големи работи, Та тогава да бъдем доволни. Ти бъде доволен от малките работи. Който е доволен от малкото, ще дойде до голямото. Който е доволен от малкото благо, то расте и ще даде изобилен плод. Ние искаме нещата да станат по нашата воля. Това е първата погрешка. Бог е създал света, ние трябва да желаем нещата да станат по Божията воля. Има една велика книга, която съдържа всички знания. Тя ще ви се даде, когато пазите следното правило. Като станете сутрин, първо благодарете на Бога за живота, който ви е дал, за милостта, с която ви е обсипал, за хубавите мисли и чувства, които ви е изпратил.